Basme în limba română Manghita și Larina Odată ca niciodată, în orașul Luzon, de lângă lac, trăia un pescar cu cele două fiice ale lui, Manghita și Larina. Manghita era cea mai mare și era bună și iubitoare cu toată lumea. Cea mai mică, Larina, nu era ca sora sa în niciun fel. Era rea cu ceilalți oameni... Prindea fluturi și îi închidea într-un borcan doar de distracție și mereu vorbea urât cu sora ei. Manghita făcea toate treburile în casă. Avea grijă să fie pregătită masa pentru ca atunci când venea tatăl lor de la muncă, obosit și înfometat, să aibă mâncare gata și patul făcut pentru culcare. Larina nu o ajuta niciodată pe sora ei. Și nu-i păsa de tatăl ei Petrecea timp lângă lac Pieptănându-și părul Și privindu-și imaginea din apă Nu sunt eu cea mai frumoasă fată din oraș sau cum? <laughs> Pe cine păcălesc. Nu e nimeni mai frumoasă ca mine în tot regatul dar mi-te în orașul ăsta, mic. <laughs> Într-o zi, pescarul s-a îmbolnăvit și a murit Manghita a fost devastată, a plâns ore și ore în șir, dar în curând și-a dat seama că responsabilitatea familiei era acum pe umerii săi. Și-a venit în fire și s-a dus să-i spună Larinei decizia pe care o luase. Larina, ca de obicei, stătea lângă lac, obsedată de cum arăta. Soră, am venit să vorbim despre ceva important. Oh, Du-te de aici! Nu vezi că sunt ocupată? Păi, nu o să-ți iau prea mult timp. Ugh. Dar ce e? Ei bine, acum că tata nu mai e cu noi, nu e nimeni care să câștige bani pentru noi. Așa că am hotărât să merg să vând pești la piață în fiecare zi. Nu știu dacă va fi destul, dar o să fac tot ce pot. Bine, cum spui tu, dar lasă-mă în pace! Nu trebuie să te porți așa cu mine Te iubesc, să știi, nu? Oh, n-am nevoie de dragostea ta, surioară M-am născut în familia în care nu trebuia Dar să știi atât Lucrurile nu vor rămâne așa Menirea mea e să devin regină într-o zi Și să las orașul ăsta mizerabil, mizerabil Și pe voi toți în urmă Făți frumos, al meu va veni ai să vezi! Manghita a oftat atunci. Ah. Oh, nu-ți doresc altceva decât fericire, surioară. Zilele treceau și Manghita muncea din greu pentru ea și pentru sora ei. Într-o zi, când a venit acasă, cu doar câteva monede, s-a simțit îngrijorată. Larina, îmi pare rău, dar... Ce câștig eu nu e suficient pentru amândouă. Vrei să mă ajuți de mâine să vând pește la piață? Poftim? Ce ai spus acolo? <laughs> Îți cer să mă ajut să vând pește, ca să facem destui bani pentru amândouă. Te rog, surioară! Cred că ți-ai pierdut mințile! Eu sunt o viitoare regina! Vrei ca eu să devin o țărancă? <laughs> Nici vorbă! Dar, surioară, ajunge! Mă duc acum la lac! Manghita a fost foarte tristă. A căzut în genunchi și a început să învă. Larina a ieșit din casă și a văzut o bătrânică în fața casei. Tu ce vrei, bătrânico? O, oh, copila mea! Mi-e foame și mi-e sete și am mers kilometri întregi. Vrei să fii drăguțe să-mi dai să mănânc o pâine și puțină apă de băut? Ți se pare că eu sunt servitoarea ta? Dispar din fața mea! Larina a împins-o pe bătrână și a mers mai departe. Au Aoleo! Auzind strigătul unei bătrâne, Manghita a ieșit imediat din casă. S-a îngrozit când a văzut femeia pe jos. Pare rău. Manghita a ajutat-o pe bătrână să se ridice și a adus-o în casă Bătrâna i-a povestit cum a împins-o la rina Manghita a fost uimită Ah, oh, îmi pare rău, bunicuță Sora mea poate fi uneori un pic cam rea Ah, oh, nu-i nimic Tu pari să fii cea bună dacă ai fi drăguț, să-mi dai un pic de pâine de mâncare și puțină apă de băut, o să-mi văd de drum Manghita a dat din cap și a adus singura bucată de pâine pe care o avea I-a dat și un pahar cu apă Bătrâna a mâncat bucuroasă pâinea și a băut apa oh, oh, oh. Mulțumesc mult, copila mea! Ai un suflet atât de bun! Spunând asta, bătrâna plecă. Manghita s-a dus la culcare cu stomacul gol. Câteva zile mai târziu, Manghita s-a îmbolnăvit și a căzut la pat. La rinei, ca de obicei, nu i-a pasat prea mult. Oh, surioară! <coughs> Te rog, du-te la piață și vinde peștele. <coughs> Nu avem bani din care să supraviețuim Eu nu merg nicăieri Îți spun pentru ultima dată Spunând asta, Larina a ieșit din casă, dar a dat de bătrână din nou Tu din nou? Ce mai vrei acum? Am auzit că Manghita nu se simte bine I-am adus semințele astea ca să o ajute să-și revină Lasă-mă să intru, să-i dau câte una la fiecare oră și să am grijă de ea O să vezi că până la dimineață o să fie bine Larina a strâns din dinți, căci nu-și dorea ca Manghita să-și revină S-a prefăcut că zâmbește oh, Nu trebuie să te deranjezi, e sora mea Dă-mi mie semințele și o să mă asigur că e îngrijită Ești sigură? Oh, absolut! Uh, păi, bine atunci! Larina a luat săculețul cu semințe de la bătrână Febra manghitei a crescut și toată noaptea nu a putut dormi Se tot foia și se învârtea în pat Dar ochii... Începeau să îi se îngălbenească Larina era extrem de bucuroasă văzându-și sora cum suferă Nu i-a spus niciodată de semințe și a ascuns săculețul sub pat A doua zi dimineață, când s-a trezit, a găsit-o pe Manghita transpirând profund A zâmbit și tocmai când era pe cale să iasă din casă, a intrat bătrâna „Hă? Tu? Cum îndrăznești să intri în casa noastră fără permisiune? Bătrână a zâmbit și a pocnit din degete. Deodată s-a transformat într-un tânăr extrem de chipeș. Cum? Tu, tu, tu ești un înger? Eu nu sunt înger. Sunt un prinț, prințul Steven al casei Domul din Vale. Am puteri mistice și caut cea mai bună și mai generoasă femeie cu care să mă însor. Și trebuie să spun, am găsit în sfârșit fata potrivită, dacă mă va vrea! Păi, bineînțeles, prințul meu! Habar nu ai cât de mult am așteptat ziua asta! Hai să plecăm departe de aici și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți! Liniște, suflet malefic! Nu vorbeam despre tine! Ha? Prințul Steven și-a întors privirea către Manghita și și-a închis ochii. O lumină aurie i-a înconjurat corpul. Manghita, care era în pat cu ochii închiși, avea și ea o lumină aurie acum. Larina privea toate acestea complet uimită. Curând, Manghita și a și-a deschis ochii și s-a ridicat, simțindu-se foarte bine. Prințul Steve și-a deschis ochii și lumina aurie a dispărut. Manghita era consternată, căci nu avea habar despre ce se întâmplase. Prințul Stivan i-a zâmbit și apoi i-a explicat totul. Toată noaptea am stat să te veghez. Sora ta nu doar că nu ți-a dat semințele, dar s-a și rugat să-ți fie cât mai rău. Manghita a fost devastată când a auzit toate acestea. S-a întors la sora ei. Sora. De ce? De ce mă urăști atât de mult? O, oh, lasă-mă! N-am timp pentru toată drama asta! Pleacă de aici cu prințul tău și lasă-mă în pace! Nu te-am plăcut niciodată și nici nu o să te plac vreodată! Lacrimile curgeau din ochii Manghitei, dar prințul s-a apropiat să o consoleze. Nu fi tristă din cauza ei! Ea nu merită dragostea și bunătatea ta! Hai să plecăm de aici, în regatul meu. Aș vrea să fii soția mea, dacă vrei să mă primești de soț. Dar... dar e sora mea. Ei bine, unii oameni nu se schimbă niciodată. Ar fi bine să-ți dai seama de asta acum. Ați terminat. Începe să devină obositor. Manghita s-a uitat la prințul Steven și a dat din cap. Prințul Steven a pocnit din degete și cei doi au dispărut în neand. Cu mare ceremonie, Manghita și prințul Steven s-au căsătorit și cei doi au trăit o viață bună și fericită. Larina a rămas la fel, răutăcioasă și crudă cu ceilalți. Nu s-a schimbat deloc. Manghita, în schimb, a avut grijă ca sora ei să primească destulă mâncare fără să știe de unde. Prințul Steven adesea râdea de manghita care spera că sora ei se va schimba. Ei bine, unii oameni nu se schimbă. Sora mea se va schimba într-o zi, știu asta. <laughs> nu vorbesc despre ea, vorbesc despre tine și despre încrederea în ea. <laughs>